Zer moduz Hemen ziltzilek irratean Musika oberena Ziltzilek irratean Egunero zurekin Deitu behatzi lau Bost bi zazpilau Zero zazpi telefonora FM eunean Horeretako irrati librea Astindu txingurritegiak. Astindu txingurritegiak. Astindu txingurritegiak. Zintzilik irratian. Asteazkenero zeitatik zeiterritara. Astindu aldatu zarberritzu. Irauntzaiteko modurik zuzenena, goxoena, sabrosoena. Astindu txingurritegiak. txingurritegiak. Astrias genero Arratsaldeko 6tik 6erritara Zintzilik erradian Astrul Chingurettegia Arratsal Gaur Bueno, sorginez aldatu dugu. Hemen gaur gurekin dagoa Arratsal Leon. Kai eta... Opa, jasi, jasorgin kendeetan. Hemen teknikari jauna, beti bezala fin-fin, bere <laughs> gure hau Ba, baiar hauetan egan jartzen. Eta, ba, zorionez, daua morudak agu gurekin. Ta, zer gati dugu daua? Ba, Hemen ikusten dugunez silvestre, komestible i kreatibo liburua idatzi dulako. Hau izan da lehen ikurri ja, eta hemen txiki jartzeu recetario para la soberania alimentaria. Eta, bueno, lehenengo kaldera, dagoa, ze, ze demontreda basa basabilketa eta sunto guzti Bueno, ba, basabilketa da batez ere garai baten egiten genuena. Eh, beti esaten dut basabilketa matriarkatuarekin lotuta dagoela. Eh, garai baten naiz eta jendia baserrietan bizi eta ekoiztu animaliak eduki eta hori dana, ba, beti emakumezkoak e, egunero egunero ateratzen ginian mendia edo basora bai sendabelarrak biltzea egunero jaten genitun barazkiak edo biltzea eta e, Euskal Herrein, eta bono etnogotan ikasten baldin badeu leko askotan beti eukitzen genitun ere bai e, gure e, landare magikoak bezala. Askok ez zian igual infusio bat hartzeko edo igurtzeko, baino igual zian ba, erratza bat egiteko edo etxeparean eukitzeko eta adibidez, erratza zerrekin iten zuten? Ba, gukemen daukagu landare bat deitzen dela erderaz rusko da, eta euskeraz erratza esate jote. Ez dakit euskal herri osoan, zeren provintzi batetik bestea askaldatzeia, baina gaur adibidez, jaizkibelen jaizki ikusi ikusidet landare hori. Ta nik ikasi ikasinun e, beste kastillako etnobotaniko batekin, urruzko landaria edo erratza oso gona dela e, ba, zirkulazio antzako eta harintzeko e, odola, eta hemen adibidez, esan, e, bat, ere, esan hartzen edo ba, erratzak egiteko baino esan erratza etxeagarbitzeko, baizik esan pixka erratza magikoa. magikoa bezala. Mm. Inberkoitu guzti batzuk haizkibela junta, <laughs> biltzeko ondu. Eta, orduan, basabilketa bilketa hoi, natural bezala egiten zen, hemen, emakumeak. Bai, bueno, emakumeak eta gizonezkoak ere bai. Adibidez, eh, nik liburuan asko hitz egiten dut, eskurrei buruz, Eta esaten dutenez, eskurran eskurraren bilketa e, gizonesko gauza omen ze, bilketa gero igual sekatzearena eta mm, e, azalaketzearena, txikitzeana, oidan haigual denen artean ite zan. Baina batez ere, senda belarren, eta jangarriak dian, belarren, bilketa, beti ema, emakumezko eta umen, gauza homen zan. Historia batzuk daude, oso politak nola bilketa asko auzolanean egiten zirela. Eta auzolan hortan e, bakarrikan emakumezkoak bere semea bat txikiekin, baina gizonezkoak ezinziala sartu. Adibidez, zebin zentzuten? Ba, badago junko mota bat euskera zena izakordatzen. izena askotan ere bai ikasten ditu danian e, landareak latinez ikastetut erresago dalako. Igual ikasten dezu izen bat Baina, euskera zemen eta jute zean afarroa eta ez dizute ulertzen. Baina, adibidez bat junko mota bat, guk ere bai horrekin egiten genula beste erratz mota bat. Osa, ruskoaren erratz horren aparte, bat beste bi erratzak benetazkoak ziala, kanpokoa garbitzeko, osa, Ah, A, ataria, ataria, garbitzeko oi gizonezkoen lana sana eta gero etxean garbitzen ziana egitezan beste erratz desberdin batekin eta oi bai izan ba, urtean behin emakumezkoak egiten genun festa bat bezela uzolanean ezan bakarrikan bildu baizik eta nikuste uto izala gaur egun deitze zaiola gestio emozionala edo bildu gure gauzei buruz hitz egiteko eta hori dana. <laughs> beti oso lotuta egon da biltzearena gero etxian ba, ba, adibidez hoi eskurrak, nik urtean behin jutena ezkurrak biltzea, eta gero eskurrak biltzea gutxiena da baino gero astezea sekatzen eta hastesea txikitzen banan banan eta egon zaitezke ez dakizen bat egun urte osoako egiteko eta klaro, hor oberena da ausolanean egitia, eta musikarekin jendearekin hitz egiten eta Bizi lagunak hobeto ezagutzen eta hori dana. Bai, gaina gure hizkuntza ta kultura xarra eusatea aozko memori en memori memoria auzko memoria dula es. And that's quite a ba hortxe ez? Babarrunaletze hoietan ozu vuelta hoietan eh aoztao oh, pasa den kultura da gurea. Bai. Bueno, berreskuratu gardo du erratz. <laughs> erratz egiteko erratzakiteko ceremonia hauek o bai ez bakarrikan e, erratzanak baiz aldeu adibidez berreskuratu edo bueno berreskuratu edo ere bai e, moldatu gaur egungo gauzeta aldeu nik adibidez Itxasbelarre buruz ere bai hitz egiten देत eta haien bilketari buruz Ta, nik urtean bi aldiz juten nahiz itxasbelarren bila. Jutezea jendeare, jendearekin jun da, askoze politagoa da, itxasbelarrak beti jun behar dezu, haiek biltzea, baina gero sekatu inbearditu zure bai. Eta gero txikitu nahi baldin inbearditu txikituta txikitu eta edo, talan hoiek adibidez politak dia taldean, da, taldean egitia. Ta, Esat dute, adibidez, Nik Euskal Herriari buruz ez ez eikertu, baina adibidez Galizian duela eun urte, bat ohitura oitura itxasbelarrak biltzeko, bai hortuan ongarri bezala erabiltzeko, mm -hmm. kosmetikan erabiltzeko eta jateko. Baino gero petrolioa sartu zanean eta fertilizante petrokimikoiekin, baina gelditu zen zeren duela eun urte eta bat industria txiki bat eta dana, eta auzolanean egiten zana. Ordun gero esaten dute makrobiotikarekin makrobietikarekin edo japonekoal itxasbelarrak sartu diala baino berez beintzat penisulan kontzumitze ziran eta erabiltzen genitun ordun nik ere bai pixkat aldarrikatzen dudana da ba garai batean egiten zian gauzak baino zentzua erabiltzen eguneratuak Hoi da eta eguneratua 2 mila <risa> eta adibidez, em, itxas pelarrauek noiz bilduko zen ituzkez, ez Ba, ni generalian juten naiz. E, Kaina eta ustaia inguru hortan, bai. edo bestela urrian. Hmm. Em, I txasbelar desberdiñak daude, ba, bueno, zugaitzak bezala, batzuk hmm. dira urtero ateratzen dienak, beste batzuk bi urtero. Baino inguru hontan, dala kantauri txasoko inguru edo bai kantauri txasoka edo Atlantiko e, Ozeanoan, adibidez, badakigu e, udaberrialdea hasten diala hasitzen. Orduan, Udaberrialdea aldea izango zala hurrengoia betea, martxoan, eta ja juten baldinbaztea, ekainaldea edo uztailaldean hartzen dituzu itxasbelarrak, baina nahiko bigunak mm hain -hmm. edo txikiak. Eta gero ja, e, urrialdea hartzen dianak, diaia ja pixka eta undiagoak, eta zartuagoak bezala. Mm -hmm. Itxasbelarra hangauzada, e, kontutan euki behar dalare bai, ni generalian hartzeitut, marea... E, no da marea biziak ba, bai, ba, dauden egunetan eta ba, surfeatzen baldi, o, sa, surfan edo ibiltzen ba, ba, ibiltzen baldin bagea bai ikusiko deu hoi ba urrialdea eotendiala marea biziak marea bizia nahiko hundiak nei gustatzen zaizkit geio udaralde hartzen dieenak itas belarrak bainoi bueno, erresa da generalian Hberria baino hiru egun iargi berria baino hiru egun lehenago eta hiru egun ondoren lab beti ten da Ez mare abizia, baino, geien dan, uh. marea bizia baino gehien marea or marea gestenndanean ohi ere bai, ba oain interneten alde behiratu mm. daude programa batzuk eta beiratzen dezu zein, ze hilabeteko egunian, geisten dan gehiena eta egun hortan jutezea ordu horretan wow. ordu horretan pixkat ere bai, alde hortatikan pixkat rito bat bezala da, biltzea eta mm. mm -hmm. gero beste gauza jende asko galetzen da, jendeak esaten dian ondartzan ikusten dituzun e, a, a, itxas Sosta. belar guztiek jaten dituzu gauza da Jateko baldin badia, gukelikatzeko baldin badia, nik egiten dudana da juten naiz itxasua eta nik hartzen ditut, nik moztu egiten ditut. Iba. Zeren em, itxasuan edo bueltaka ikusten dituguna kondartzan eta hoiek oiek ez dakizu, zenbat denbora, ondian bueltaka Aum. ez dakizu nundik datozten, igual lekukutxatu batetik edo etortzean. Hor nik oiek biltzen ditut bai. Baino hortuan edo baratzen erabiltzeko. Baino mm. ja janere aurpegiako edo jateko erabiltzen ditudanak, juten aiz ni biltzea leku garbi batea eta nik mosteitut labanarekin. Jo, zego guaz hartu zaitea niazuk ingatzeko, <laughs> Bila juteko, orko, itxas, belarrauek. Eta, bueno, horiek ez ezagunagoak urrutia gokuak iteitugu eta hemen bertakoak e, ba, basa bilketa eta matriarkadoa pixka lotu eta ikusten da gizona iztea juten zela eta emakumea zala biltzen zituna eta gaina elikaduraren eguneko berroita bar, baina gehiago Ez, orduan duan, e, esan daiteke supermerkatoa jun ordez urratx batean mandezak egula eta jaten egunan erdila baino gehiago, amal urrak doainik ematen digula. Horre, horien yeah. artian, basabilketan artian, zin, igual, ze, ze belar dauzkatzu guztokoena, ozeindia herrexak glitzen, oherrezetan bat, oiztakit? Ba... Ne, nik beti esaten dut, alde batetik daude basoan biltzen ditugun belarrak, adibidez gu joan gaitezke jaizki belea, edo joan gaitezke e, ainarbea. Alde batetik handa uzkagu hor, basoan dauzkagun belarrak eta gero beste alde batetik kanere bain, gehien gustatzea zaidan ahitzea egitia dala, guk gure baratzen dauzkagun belarrei buruz. Adibidez, eh pasade nastean ni añarbea e, hemen nitzan, eh hemen warsaldean deitzeiotena sorginporrua edo anbulu porrua. Garai batean porrusalda horrekin egitezan, garai bateko porrusalda hiru porruekin egitzean, bat ereitakoa eta beste biak dia asfodellus hau anbulu porrua deitzeiotena eta gero beste porru basati bat zeon ja gaur egun ia desagertuta dagona. Baina adibidez, asfo edo anburu porrua da ikusten deuna garaiontan ikusten dala baso guztietan garaibaten baten saldu egitean eta oso garesti, etajauntxoak jauntxoak eroste zituzten porru horiek. Ja. Orduna adibidez garai bakoitzazan dauzkagu e, belar batzuk biltzeko eta jateko, baino urte osoan neri oso interesgarria iruditza zaidana da, ere bai ikustea gure baratzen ateratzen diranak adibidez e, plantina eta kardabera ia beti topatze ditugu baratzetan. Hombre, erbizida eta oiek erabiltzen baldin behituzu baratzen, ez? Baina baratza ekologikoa egiten dituzten entzat, beti dauzkazue oiek. Eta gero udaraldea ere bai ateatzen Txuntzen, da... Pixka, baina, plantina eta karda bera, nahiko ze atjun, amargo so, no? Mikatzakia, mikatzak, bai. Eta ze, ze nola, adibidez, plantina nola jango juken? Adibidez, plantina nahiko mikatzada. Oso mikatzada. Oso, oso mikatzada. <laughs> Nik egiten dudana da, mm, oso oso mikatzak dianak, saiatzen naiz, gutxiago botatzen eta gehitzen ditut, nere bestelako barazkiei eta adibidez hoiek gustatzen zaizkit sukaldatzea albapor. Baino gero ere bai egiten dudana beste gauza igual kantitate handiagoan nahi baldin badetartu egiten dut aiekin e, ateratzei klorofila dela haren zukua eta gero gehitzen diot e, fruitule horbat, adibidez intxaurra edo urra, Eta horrek asko neutralizatzen du. Nik konturatu naiz, ni saiatzen naiz, urte osoan zehar eukitzea fritu lehorrak. Ta, a, hemen beti dauzkagu, ezin bai. txaurrak edo, edo... Urrak... Eta gero... Hemen ba, derrak pixkatu urrutu esiotik, baina... Gero neugaldean gaztainak ere bai. Hmm. Ordu adibidez gauza oso mikatzak eta fritu lehorrekin... Nastuta alde batetikan, testura aldetikan aldituzu saltxak, lortu, pateak eta horrelako gozak politak gehatzen diala platerran eta ere bai e, zapore daukatenak. Eta gero beste alde batetikan ere bai egiten dut, baina bono, oia luzeagoa da, proteina ateratzen diot e, belarrari eta gero jartzen dut e, bandeja batzutan hola eta sekatzen dut orduan gehatzen da, errautxa e, bezela eta hori potetan eukitzen dut eta hori entxaladai edo arrozai botatzei ot. Eta horrek jaztaka zapore eh, nik atzoi? Ai, nik ez, katzoi. sekatzen baldin badezu, ez. Baina bueno, hori adibidez, eh, plantinan kasuan, kasuan, baina adibidez nik kardabera bai jaten dut. Hmm. Bai bai, edoz lechugan, zaporantzko zaporea. Oiera, ta no hasten baldin badzu letxuga edo rukula edo ere iten dezunen bat eta horrekin eta ondo dago. Nik ere bai esaten dudan gauza bat ere, e, sistema kontsumista honek ohitu gaitu edukitzen beti bi zapore, komertzialenak dianak. Eh gatzatagozoa. Ta claro, mundua bai Hmm. Eh bat horrekin mugitzen da bakarrikan bai, gauza kommerzialekin. Ta zapore mikatzak zere egiten dute? Gure gibela sendatzei gute. eta ta gibela biotsarekin harremanduta dago. Ordu nik pizkat esaten dudana ere bai, ohitzen baldin bagea gea garaibaten garaiontanoain martxoaldea edo astengian ja gauza mikatzek hartzen eta hartzen eta hartzen. Piskat, eh, arintzeko edo gure odola. ohitzen baldin bagea, gauzak mikatzak jaten, oi esango zan ere bai, Piskat, mundu honetan, ezakit kooperatibismo edo hauzola na, edo lantzia bezala. Bai, maitasuna maitasu. bide ustea, er, dauzka un gorrotota aserri guztio jentzako balsamoa bezala alitzake mikatz hori sartze ezta? Bai. Bai. Bueno, gente, animo. Animo mikatz kontuekin. <laughs> hemen, oroitaraziko izuegu silbestre, komestible i kreatibo idatzi dubla daua moruk. Horsiñan, hemen oregetan salgai aurkituko ezue amarreuron gatik. Amabi. Amabi euron gatik eta bueno ba, pila bat bait ara ikuste hemen la barropa jabon ez, jabon terapeutiko, gauza asko es liburua osatua dago oh. bai bai asi egin eginuna da bosta taldes berdinetan bereiztu e eskurrarena atal bat gaztainarena itxasbelarrarena Em um, sendabelarrarena sendabelarrekin batera ere bai lore jangarriak sartu nitun eta beste alde batetikan barazki jangarriak gustatzen zaizt bereiztea loreak eta barazkiak, zeren loreak gehi erabiltzen ditut um, gauzak gozoak egiteko edo umekin egindako recetask, ba nik esaten dudana dana e, foroirik edo surikabeko sukaldaritza hmm? eta gauz asko umiekin e, egin aldituzunak, ba surikabe, labanarikabe ere bai, eta gero ja em, ze, em, barazki jangarriak edo jageiodia ba eguardiko arrozarekin edo barazkiekin batera egiteko. Aizena, baina, a ber, ehmen Jaiogeantokiontan, bi sigian tokiontan, nun dictanoa sortu zain iri jakituri guztia, ustemen den denak ke una barazkibilla supermerkatura jouteen, como mucho eh rico baserritarren. <laughs> Zehara ongin eta junta, zaski ekologiko hiek daude, ez? Baina iri hau nun pistentzen zain hau inkertzeko eta honen itxurria nundaka? E, Joa, ze galdera. <laughs> Buen, ikbeti jend, jendia galdetzen dianian, aber nundik okurritu zitzen den liburu hauegitia, ba, naiz eta emengo e, landariak izan eta dena ideia pixkat etorri zitzaidan egoameriketan. Niego Ameriketan bizitzen neola eh, Kolombian eta Ekuadorren igarun itun urte asko. Ba, nik ikusten nuen han ekoizten ziren gauza asko, honeako edo haiek esaten duten bezala desportazion gauza guztiak, lendabiziko garren munduko herrialdentako jute zala. Bai, jangarriak, bai kotoia arrope egiteko, bai biodiesela eta energia, Ordun ikustenun, lehen davizigarren munduko motorra, hirugarren edo egualdeko herrialdetan zehola. Baina, klaro, ikustenun ere bai, alde batetikan, hemengo gobernuak laguntzen dute, diru laguntzen bidez eta kooperazioa eta hoidana, baina beste alde batetikan ere bai, asko presionatzen dute, dampina eta haien inbertxoak eta... Ba, pixkat zapaltzeko alde batetikan ematen dute esku batekin, esku emate dute eta beste, beste eskuarekin, ba pixkat zapalduta egoten ziala edo daudela herrialde guzti hauek. Ta nioi da ikusita han bizita ba esaten nun. Ehon behar du erabat e, goiko edo iparraldeko herrialdeak e, e, burujabetza lortzeko. Ordun Nik beti esaten dut oso garrantzitsuzkoa da, gutako bakoitzak baratza egitia jakitea, e, ogiea egiten jakiteare bai, bueno, eta alik eta gauza gehienak, ez, ba, gazta egiten jakitea, ropa, josten, alik eta garaibaten, garaibatean zan bezala. Baina ere bai ikusten dut, Europa mailan industria eta zerbitzuak oso sartuta daudela, Adibidez, eduki beharrian, baldin badaukagu lurreremu bat, eta jarri beharrian, industrialde bat, ba, berez egin beharko genukena da, hortu ba, komunitarioak, edo sortu, baina, klaro, e, gure agintariek ez dute horretan pentsatzen, haidia pentsatzen industrian gan, eta industria, industria, ekoiztu, ekoiztu, zerbitzuak saldu. Eta nik adibidez ikusten nun, garaibaten euskadin edo gipuzkoan esan bezala. Garia eta oloa e, ereitezan, eta burujabetza betza, garaibaten burujabetza bat geneukagun, baino gaur egun adibidez, Euskal Herren bizigia eta oain dikan e, Kastillan menpegau de. Gar garia. garia eta dana Kastillan amantxa edo Kastillan lehonetik kartzen deu. Hordun, claro nik ikusten ere bai... Guk hemen, gure basoetan dauzkagula eskurpila bat, eta eskurran eretzako irina da. Ta nik eskurrarekin madalenak, e, gaietak, hogiak, njoki, pastak, osea pizzak, pizzak, fokatxa, eta olako hogi eta gauza desberdin egiten ditut. Ta ikustenun ere bai, ba, piskat dela e, jendiari erakustea. Asinitzan errez eta pillei dazten, jendiari gustatzen guztatze zaio, eta ere bai pixka, da, a ber, mentalizatzea, bai, eta ez, da, ba, errez desberdinak eta erakusten dio zu nean jendiarit, ere bai probatzen edo dastatzen ematen dio zu nean, bai apiskat aldio azaldu, Badatu hemen iratxo gehiago <risa> Gure zaiora Senatalain Gaur adibidez jandeu Gaztamoduko bat Zalain txaurrak Titia Titia, <risa> <risa> Eta E, a ber, zan intxaurra, pipak eta... Eta oregano. Eta indikun tostatu lehenengo, lo? Ez. Em, fruitule horrak asko erabiltze itut. Hortu nartze itut hola gordinik dauden bezala. Intxaurrak eta e, pipak, piparik gabe ere ite itut batzutan, eh? Baina horiek hartu eta ondu... On, on, ba termomisen Bimindu. edo pi, minipimeran edo pasa, gatzapiska bat eta gero sendabelarren bat. Gustatzen zaide romerua edo salbia edo oregano sartzea. Eta ja estat atero sartzen duzu taper baten edo beirazko kontsitxo baten. Ontzitxo baten ondo zapaldu eta ondozapaldu ta neberan gau osoa taia ja forma hartze dizu. Uh, gazta bezala, bueno, gazta ez da txuria ez da lakoa teratzen baina dibidezoi bera almendra egiten duzu wow. eta txuri txuria gatzeza izu gazta bezala edo gazta egitea ere bai posiblena horrek ere kolori oien emozionez primeran kalantzan bat ea, hemen iko irautza pulta mentuzikiaz Itzaik jenen ekta. Nola, nola demontreileike irautza pulla Nola? Bale, diotza. Bueno, irautza nada ni beti irautza itza erabiltzen dut, behin ni Galizian neola, et no botaniko bat ezagutu nun, zesarlema berak daramatza matza urte pila ikertzen ehm pasabilketari buruz baina ez bakarrikanik ikertu baizik eta bere lana ere bai da zabaltzea. Eh idazten ditu, eh tailerrak emate ditu, hitzaldiak e, eta guzti. Eta behin Cesar Etorrizitzaidan ogi haundi haundiaekin e, Galiciaan badago oltura, right. ogilla oso oso haundi egiten right. dala, zeren gerozatitzen da igual egiten zuen pertsona batek herri osoako eta kiloka erosten da. Orduan behin etorri zitzaigun ogi handi handi batekin ta, zeukan kolore ba beltsbeltza. Ta esan zidan hoi eskurrarekin eh, egindako ogia zala ta nik esan nion hau iraultzaren ogia da. Wau. Wow. Ordungo Galizianda Euskardu ere bai gero galego hizkuntzan egiten ditugu hitz jokoak bezela. Independentziari eh, Espainiako independentziaere buruz eta ola egiten Galizia angozan bai... txiste bat. ja, programa gurtzen haigia eta errozen ohitako giiz joko bat. Hiz joko bat. Galegon hizkuntzan eskurra landra esaten dara. Etra landra euskeratik dator, Haiek esaten dute landare itzatik datorrela. Ez dagola hit itzar, beste hitzariko antzen maten dana eta gero garua edo eletxo zento esaten da. Orduan, handagon mugimendu bat, e, gu pixkat gauden sartuta eta idazten degula horriburuz eta eta alde batetik kan erakusten diogu jendiari eskurrekin hogia egitia eta gero egin beharrian lastozko etxeak garuarekin egindako etxeak egiten ditugu balas de lecho edo balas de vento. Mm. Eta daukagun itz jokoa da, con pan de landras y balas de fento la independencia de España no es un cuento. <risa> Eta kampaina horrekin esaten genu nazan, ba, posible da la buruja betza berez da eh, in, lortu behar deun independencia. Eta buruja betza da Garu asko baldin badaukagu ba, bilatuera garuan blokeak eta egitekoeta haidia egiten angaizian. ta bueno, ba, kastillan ereiten baldin bada edo Madrilen edo Andaluzian garila eta gukemen ez baldin badaukagu, galdu deulako ohitura baina eskurrak baldin badauzukagu baigu gure buru jabetza edo gure independentzia hori da. Eta eskurrak badauka aleak dun... E, Osa, eskurra frutua da ezta. Bai. Eta alea esaten da dala frutua eta alea batea. Frutua eta alea. Bai. Amerra, eazan Andera, ezeaz duzak ezu. Zuke esan nahi dezu igual karboidratoak edo... O esan nahi eh, dezu... E, Garia koloak edo arrozak dakan gasolina bera edo antzekoa dauka eskurrak? Guk adibidez horriburu zaiginan ikertzen eta eskurrak daukana da alde batetikan zerealan indarra daukala zeren karboidrato asko dauka, baina beste alde batetikan ere eskurrak daukana da e, proteina eta koipe edo grasa pixka bat dauka, orduan eskurrak eta gaztainak dia fruitu fruitu lehor eta ale arteko gauza bat tarte bat bezala eta esaten den igual euskal herrian harta txikia eta eta eskurra jaten zen garai bateontzan eta orduan aiz zeala experimentatzen eta hamburguesa oso Gozo batzuk uantxe errez eta hor txedak azula ez puntxu-puntxuan bai. erritzeko oh, puntxuan da, hola. Eta hartatxikia hemen ereitea eta hoi nola ikusten? Nik egia esan ereitea buruz? oa indikanez eta zerrere zikertu, baina badakit garai baten horrekin e, jate genula. Hemen. Bai, Gipuzkoan. garai baten Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan eskurrak eta arta txikia jaten genun. Horrek esan nahi du ereiten iten genula. Baina ere bai, oloa ere iten genun, baita gari, oh, ja beranduago, eh? Eta artxiki ja babak. Ta horrek gauza da hemen ja gero industria sartu zigutela, eta gaur egun Gipuzkoan hola ornitzeko edo saltzeko mailan ez dala ereiten behar den bezela baino utzi genun garia ereiten eiten duela ez asko eh gerragaraian hmm, bai gerragarai arte baserri guztik gariarekin eta ibiltze zian eta adibidez gaur daniel lezoko etnobotanikoak esatezilan gauza bat oso interesgarria garai baten artea txikia jate genun eta bat batean Amerikatik hartoa aiatu zanean, duela lareun edo bosteun urte, esan zuten, ui, oi, txikia oi, txorientzako janaria. Orduan, guk egin genuna da, ikusi genun, gauza bat, aundia gozala, edo geio ematezula, edo, bai. orduan, a, geratu ginen horrekin, eta artatxikia, bat pixkat. Bazterreak atu bai. zen. Alare, e, txikian izena, artetikan, Da torreza, arteak ere eskurrak emate izkin. Bai, asiera baten gure irina edo gure hogia artea zen. Arteak eskurrak ematen zigulako. Eta gero bat batian, artatxikia iaatu zanean, guk ikusten genun artea txikia bezala. Eta gero hortikan artoa iaatu zen, orduan berez artea, arte txikia eta artoa izena lotuta dago. Eta gero hor emakumian domestikazioarekin ere... Hor ze gertatzen den, es, eta, martxia horretan harta hartatxikia baztertu genun, geok geogaria etorri izan eta hartoa ere baztertu geninan. Hor ze horren paralelo eh, emakumea leheno basabilketatik eta supermerkatura jungabe, muru jabetza hori baldin bagenun, e, ze hor etxian zeizen pasatzen. Oseak, kanpoko meno, erabaki horiekin, sukaldeko erabaki horiekin, ze aldaketa ikusten ditun edo bosean. Claro hoi gauza da, garaibaten, baino, hoi, klaro, jutegea, era primitibora. Garaibaten, e, bil, biltzaileak edo ginianian, denak parekoak bizi ginian. Ta e, emakumearen, bueno, matri, batez ere hemen Europan, beste lekuetan ez dakit, baino, sozietate guztiak nahiko matrilien nealak zian. Baino, klaro, gu baldin bagea, eguneroa teatzen geanak, Biltzea, ehuneko berrogeita marra baino gehi jaten dana, eta gero ere bai, historia zein kontatzen du. Babeti irabazleak kontatzen dute, eta gizonezkoak. Orduan, adibidez guri esaten ziguten, garai garaibatian, geneuzkagula, zea lanza batzuk, eizaiteko, eta oidana, baina ere bai konturatzen baldin bat zea, lanza oiek balio dute sustraia kateatzeko lurretikan. Ordun egia esan historian zehar gauza asko daude oso argi ez daudenak. Hmm. Ta gaur egun ta hor pasa da e, gizonak guke beti esaten dugu esalde esaldi bat gizonak naizula zeoze menperatu. Ordun hasi zan nekasaritzamenperatzen, abeltzaintza menperatzen, azken garai batean emakumea menperatzeko. Eta gaur supermerkatuan, menpegatzen. Hoi da. Eta, bueno, ez dakit beste egun batzutan placer izango dugun hemen aurkitzea. Ba, ba mila esker, liburu silbestre, komestiblei, kreatibo, liburu honi sarreratxe bat emateatik daua. Eta, unge torri, izango zaberri dure, mila esker. Mila esker zuei. Aio... Agur Ayo Ayo Ayo Txingurri Astindu txingurritegiak Astindu txingurritegiak Astintzilik irratian Asteazkenero zeitatik zeiterritara Astindu, Astindu aldatu zarberritzu Irauntzaiteko modurik zuzenena, goxoena, sabrosoena Astindu txingurritegiak Zehazken ero, arratxaldeko zeitatik zeiterritara, zintzilik Zin irratian, hastindu txingurritagia.